Жили, хто мав к чому яку кебету, такого той шукав бенкету, всі веремію підняли. Де досвідки, де вечорниці, або весілля, де було, дівчата де і молодиці, кому родина надало, то тут троянці і вродились. І лиш гляди, то й заходились. Коло жінок там ворожить, і чоловіків підпоївши, жінок, куди хто знав, повівши, давай по чарці з ними пить. «Які ж були до карт охочі, то не сиділи дурно тут, голяли часто до півночі, в нізка, в пари, у лави, в жгут, у памфеля, в візка і в кепа. Кому ж з них була дотепа, то в гроші грали всім листів, то тут всі поволі забавлялись, пили і грали, женихались. Ніхто без діла не сидів. Еней один не веселився, йому не мило все було. Йому... Плутон та батько снився, і пекло в голову війшло. Оставивши свої гуляти, пішов скрізь по полям шукати, щоб хто дорогу показав. Куди до пекла монтрувати, щоб порозізнати, розпитати, бо в пекло стежки він не знав. Ішов, ішов, аж з русих кудрів в три ряди капав під «На ніс, як ось, забачив щось і уздрів, густий, пройшовши дуже ліс. На ніжці курячій стояла, то хатка дуже обвичала, і вся вертілася кругом. Він до тієї, пройшовши хати...» Хазяїна став викликати, прищурившися під вікном. Еней стояв і дожидався, щоб вийшов з хати хто-небудь, у двері стукав, добувався, хотів, бав, хатко з ніжки спхнуть. Як вийшла бабища стара, крива, горбата, сухая, запліснявіла вся в шрамах, сідаря баби, зуба коса, розхрищена, простоволоса і, як на мисті, вся в жовнах. Еней таку, здрівши цяцю, не знав і зляку, де стояв. І думав, що свою всю працю навіки тута потеряв. Як ось до його підступила я Гася і заговорила, роззявивши свої уста. «Гай-гай же, салихом послихати, у увіч видати, а як забрів ти всі міста? Давно тебе я дожидаю, і думала, що вже пропав. Я вседовлюсь та визираю, аж ось коли ти причвалав. Мені вже розказали з неба, чого тобі пельненько треба». Отець твій був у мене тут. Еней сьому подивувався, і баби сучою спитався, як відьму злую сю зовуть. Я кумська зовусь сівіла, ясного Феба Попадя, при його храмі посиділа. Давно живу на світі, я при пришвидшені я дівувала, а татарва як набігала, то вже я замужем була. І першу сарану зазнаю. Коли ж був трус, яке згадаю, то вся здригнусь, мовби мала. На світі всячину я знаю, хоч нікуди і не ходжу, і людям в нужді помагаю, і їм на звіздах ворожу. Кому чи трясцю? Одігнати, от заушниць чи пошептати, або і волосся зігнать. Шепчу, уроки проганяю, переполохи виливаю, гадюку мію замовлять. Тепер ходімо лиш каплицю там Фебові ти поклонись, і обіщай йому телицю, а послі гарно помолись. Не пожалій лиш золотого для Фебо світлого ясного те і мені що перекинь. То ми тобі так. Киї щось скажем, а може, в пекло шлях покажем. Іди, утрісь, і більш не злий. Прийшли в каплицю перед Феба, Еней поклони бити став, щоб із блакитного Феб неба йому всю ласку показав. Сівіло тут замордувало, і очі нало позганяло, і дибом волос став сіди. Клопком із рота піна билась, сама аж ся корчили, скривились, мов дух вселився в неї злий. Тарясалась, кректала, побивалась, як бубен, синя стала вся, упавши на землю, качалась і у барлозі, мов порося. І чим Іней молився більше, то все було Сівіллі гірше. А послі, як перемолився, Сівілли тільки підкотився, Еней же на неї дивився, дрижав від страху і трусився. Сівілли трохи очуняла, отерла піну на губах, і до Енея проворчала приказ от Феба в цих словах. «Така богів Олімських рада, що ти і вся твоя громада не будете по смерть в Риму». Ну, що тебе там будуть знати, твоє імення вихваляти, но ти не радуйся цьому. І ще ти вип'єш добру повну, по всіх усюдах будеш ти. І долю гірку невгомону готовь свою не раз клясти. Юнона, що не вдовольнилася її злоба, що покотилась хоча б на правнуках твоїх, но послі будеш жити на попанській, і люди всі твої троянські забудуть всіх цих бід своїх». Еней похнюпився, дослухався, Сівілі, що йому верзла, стояв, за голову узявся, не по йомуся річ була. «Трохи мене ти не морочиш, не розчовпу, що ти прирочиш», – Еней Сівілі говорив. «Диявол знає, хто з вас бреше, трохи б меж було не легше, якби я Феба не просив. Та вже що буде?» Те і буде, а буде те, що Бог нам дасть. Не ангели такі ж, люди, колись нам треба всім пропасть. До мене будь лиш ти ласкава, услужлива і не лукава. Мене до батька поведи. Я проводився бради скуки побачити пекельні муки. А ну, на звізди погляди. Не перший я та й не послідній іду до пекла на поклон. Орфей, який уже негідний, та що йому зробив Плутон, я, а Геркулес, як увалився, то так у пеклі розходився, що всіх чортяк порозганяв. Ану, черкнім, а для охоти тобі я дам на дві охоти, Та ну ж, скажи, щоб я вже знав. Огнем, як бачу, ти граєш, йому дала яга одвід. Ти пекле, бачу, ще не знаєш, не мил тобі уже десь світ. Не люблять в пеклі жартувати, повік тобі дадуться знати. От тільки ніс туди посунь, тобі там буде не Як піднесуть із отцом фіги, то зараз вхопить тебе лунь. Коли ж маєш ти охоту у батька в пеклі побивати, мені дай зараз за роботу, то я приймуся мусувати, як нам до пекла довалитись і там на мертвих подивитись. Ти знаєш, дурень не бере... У нас хоч трохи хто тямущий, уміє жити по правді сущій, то той хоч з батька то здере. По же що, то ти послухай того, що я тобі скажу, і голови собі не чухай. Я в пеклу стежку покажу, в лісу великому густому, непроходимому пустому, який з дерева росте. На нім кислиці непрості ростуть, як жар всі золоті деревце, те не товсте. Із дерева цього зломити ти мусиш гілку, хоч одну. Без неї, бо не підступити не можна перед сатану. Без гілки і назад не будеш, і душу з тілом ти погубиш, Плутон тебе закабалить. Іди ж ти пильно переглядайся, на всі чотири озирайся, де деревце те заблищить. Зломивши ж зараз, як можеш швидше утікай. Не становись, не оглядайся, і уха чим позатикай. Хоч будуть голоса кричати, щоб ти оглянувся прохати глядини, озирайся, біжи». Вони, щоб тільки погубити, то будуть все тебе манити. Отут себе ти покажи. Яга тут, чорт знадидівалась, Еней остався тільки сам. Йому все яблення здавалось, покою не було очам. Шукать її Еней попхався, втомився, заспавсь, спотикався, поки прийшов під темний ліс. Колов сердешний обтернину, пошарпався увесь об шипшину, було таке, що рачки ліс. Цей ліс густий був несказанно, і сумне все в йому було... Щось вило там безперестанно і страшним голосом ревло. Еней молитву прочитавши, і шапку цупко підв'язавши, в лісную гущу і пішов. І шов, і утомився чимало, і на дворі тогді смаркало, а яблу ще не знайшов. Уже він починав боятись, на всі чотири озарався, трусився, та нікуди діватись, далеко тяжко в ліс забрався. А гірше ще його злякало, як щось у очах засіяло. Отут-то берега опустився. А послі дуже удивився, як під кислице опинився, за гілку зараз ухватився. І, не подумавши ні мало, нап'явся, гілечку смикнув, аж дерево те затріщало, і зараз гілку очахнув. І дав, чим дуже з лісу драло, що аж земля під ним дрижала, біг так, що сам себе не чув. Біг швидко не у увесь обколючки подрався, як чорт у реп'яхах весь бух. Прибіг троянцям, утомився. Як хлюща потом весь облився, трохи-трохи не захлебнувся. Зволів збичні волів пригнати, з цапів з припасати, Плутону в жертву принести. І всім богам, що пеклом правлять, і грішних тормошаті давлять, щоб гніву їм не навести. Як тільки темна та похмурна із неба слизна чорна ніч, година ж стала балагурна, як звізди повтікали пріч, троянці всі заворушились, завештались, закамишились на жертву приганять биків. Дяки з попами позбирались, зовсім служити всі прибрались, огонь розкладений горів. Піп зараз взяв вола за роги і в лоб обухом зацідив, і взявши голову між ноги, ніж вчерево і засадив». І вийняв тельбухи з кишками, Розклав гарненько їх рядами, І пильно кендюх розглядав. Енею послі Божу волю І всім троянцям добру долю, Мов по звіздам, Все віщував. Як тут з котиною возились І харамаркали ледяки Як вівці і цапи дрочились В різницях, мов ревли бики Сівілла тут, де не взялася, запінилася І тряслася, і гала зараз підняла К чортам ви всі згинті Мене за нею тут покинти Не ждіть, щоб три дала А ти, мовляла коєнею Моторний смілий молодець прощайся з юрбою своєю ходім лиш в пекло Там отець нас твій давно вже дожидає І, може, без тебе скучає А ну пора чим чіко Вать. Возьми на плечі з хлібом колунок, нехай йому лихий просунок, як голодом нам помирать, не йди в дорогу без запасу, бо хвіст від голоду надмеш. Іди, где, іншого ти часу і крихти хліба не найдеш. Я в пекло стежку протоптала, я там не раз, не два бувала, я знаю тамошній народ. Дорожки всі, всі оголочки, всі закоморочки, коточки, уже не перший знаю год. Еней всю путь якраз зібрався, шкапові чоботи набув, підтикався, підперезався і пояс цупко підтягнув. А в руки добре взяв дрючину, обороняти злоличину, як лучиться де от собак. А після за руки взялися, прямцем до пекла поплилися, пішли напрощу до чортяк. Тепер же, думаю, гадаю, трохи не годі і писать. з роду пекла я не знаю, нездатний дали бі брехать. Хіба, читателі, пождіть, вгамуйтесь трохи, не галіте. Піду я до людей старих, щоб їх опеклю розпитати і попрошу їх розказати, що чули від дідів своїх. Вергілій же нехай царствує, розумненький був чоловік. Нехай не вадить, як не чує, то в давній дуже жив він вік. Не так тепер і в пекло стало, як в старину кулись бувало. І як покійник написав. Я, може, щонебудь прибавлю, а переміню і що ставлю писну, як от старих чував. Еней з сівілою хватались до пекла швидше, щоб прийти і дуже Пильно приглядались до пекла двері, як найти. Як ось перед якоюсь горою прийшли, і в ній велику нору знайшли, і вскочили туди. Пішли під землю темнотою, Еней все жчупився рукою, щоб не ввалитися куди. Ця улиця вела у пекло, була вонюча і грізна. У ній і вдень було, мов, смеркло. Одиму вся була чодна жила з сестрою, тут дрімота. Сестра ж звалися Зівота, поклонці перші отдали Тімасі нашому Енею з його старою Пападею, а послі далі повели. А потім смерть до артикулу їм воздала косою честь. Наперед стоя Калавуру, який... У її мості є. чума, війна, гарциство, холод, короста трястця, парші, голод, засими ж тут стояли в ряд, холера в шолуді, бешиха, і всі мирянські знайшлиха, що нас без милості морять. Іще ж не все тут окошилось, іще брела в Ватагалих. За смертю слідом валилось жінок, свекрухи, мачок злих. Вічими йшли, тесті скуп'яги, зяті і свояки мотяги, сердиті шурини, брати, зовиці. Невістка, ятровки, що? Все гризуться без умовки, і всякі тут були кати. Які злидні ще стояли, жували все в зубах папір. В руках каламарі держали, за уха настромляли пір. Все-все та соцкії, начальники, п'явки людські і всі прокляті писарі. І справники все ваканцьові, судді, стряпчі, безтолкові, повірені, секретарі. За цим йшли святі понури, що не дивилися на світ. Смиренною були натури, складали руки на живіт. Умильно Богу все молились, на тиждень-дні по три постились і вслух лаяли людей. На чотках мир пересуждали і вдень ніколи не гуляли вночі ж було не без гостей. Насупротив супротив всіх окаянниць квартал був цілий волоцюг, моргух, мандрьох, ярижниць, п'яниць і бахурію на цілий плух. З обстриженими головами, з підрізаними пеленами стояли хльорки наголо. І паночок фільтифікентних, лакеїв гарних і дотепних багатько дуже щось було. І молодиці молоденькі, що вийшли замуж за старих, що всякий час були раденькі потішить парнів молодих. І ці тут молодці стояли, що недотепним помагали, для них сімейку розплодить. А діти гуртові кричали, своїх паньматок проклинали, що не дали на світі жить. Еней хоть сильно тут дивився такі великі новині, та вже від от страху так трусився, мов сидя охляб на коні. Побачивши ж іще і здалі, які там дива плазували кругом, куди не поглядиш, злякавсь, к сівілі прихилився, хватав за дергу і тулився, мов от кота в коморі миш. Сівілла в дальший путь таскала, не безкаличивсь би та і так швиденько поспішала, е чув, аж підошов, хватаючися за ягою, як ось уздавіли перед собою через річку в пекло перевіз. Ця річка Стіксом називалась, сюди ватага душ збиралась, щоб хто на той бік перевіз. І перевіщик тут явився, як циген смуглої це рибу. От сонця весь він попалився, і губи, як араб, одув. Очищав лоб, позападали, сметаною позапливали, а головався в ковтунах, і зорота слина вся котилась, як постка борода скомшилась, всім задавав собою страх. Сорочка зв'язана узлами, держалець в силу на плечах, попричепляна мотузками, як решето, була в дірках. Замазана була на палець, засалена, аж каповсмалець, обутий в драні столи. і з дір онучі волочились зовсім, хоч вижми помочились, пошарпані штани були. За пояс лико одвічало, на йому висів гаманець, тютюн, і люлька, і кресало лежали губка, кремінець, хароном.